Marturul acuzării de agata Christie din Antologia Enigma Domnul Maihern își potrivi ochelarii și își drese glasul, tușind odată uscat după cum îi era obiceiul. Apoi se uită din nou la omul din fața lui, acuzat de crimă cu premeditare. Domnul Maihern era un bărbat scund, îngrijit îmbrăcat, meticulos și ordonat, ca să nu spunem chiar dichisit, cu ochii cenușii, tăioși și pătrânzători. Nimeni nu l-ar fi putut lua drept prostănac. De fapt, domnul Mayher n-avea reputația unui foarte bun avocat. Se adresă clientului său cu glas rece, dar nu lipsi de înțelegere. Țin să-ți atrag încă o dată atenția că te afli într-o primejdie foarte mare, de aceea trebuie să dai dovadă de cea mai deplină sinceritate. Leonard Vol, care se uitase până atunci cu ochii năuciți la peretele gol din fața lui, își îndreptă privirea asupra avocatului. Știu," răspunse el resemnat, nu-i nevoie să-mi o mai spuneți." dar parcă tot nu vine să cred că sunt acuzat de crimă, de crimă, și încă de una atât de mârșavă. Domnul Maier nu era un sentimental, ci un om practic. Tuși din nou își scoase ochelarii și șterse cu grijă și puse pe nas. Apoi spuse, Da, ei bine, dragă domnule, Vol, trebuie să ne străduim să te scăpăm de aici și o să-i zbutim, n-avea nicio grijă." Am nevoie să cunosc însă toate faptele. Trebuie să știu exact cât de gravă e acuzația care ți se aduce. Numai atunci vom putea hotărî care e cea mai bună cale de apărare." Tânărul continua să se uite la el cu același aer năucit și resemnat. Domnului Myhern cazul i se păruse destul de grav și vinovăția de ținutului stabilită. Și iată acum că pentru prima oară simți îndoiala. Dumneavoastră credeți că sunt vinovat," spuse Leonard glas pierit. Dar vă jur că nu sunt. Faptele se ridică împotriva mea. Sunt ca un om prins într-o plasă și firele ei ma înfășoară, mă strâng și ori încă m-aș întoarce. Dar n-am făcut-o eu, domnule Mayer, n-am făcut-o. În situații ca acestea, orice om simte nevoia să-și proclame nevinovăția. Domnul Mayer nu știa. Și totuși, cuvintele tânărului îl impresionară. La urma urmei, poate că Leonard Vol era nevinovat. Ai dreptate, domnule Vol, vorbi el pe un tom grav. Acuzația împotriva dumitale e foarte serioasă, cu toate acestea te cred. Dar hai să privim faptele. Aș vrea să-mi povestești cu propriile dumitale cuvinte cum ai ajuns să faci cunoștință cu domnișara Emily French. S-a întâmplat într-o zi pe Oxford Street. Am văzut o doamnă mai în vârstă traversând strada. Era încărcată cu o groază de pachete. Tocmai când a ajuns în mijlocul străzii, pachetele au scăpat pe jos. s-a încercat să le adune, dar deodată un autobuz a apropiat în viteză și abia a reușit să ajungă la bordură, înspăimântată și năucită de țipetele mulțimii. I-am adunat în grabă pachetele, le-am curățat de noroi cât am putut mai bine, le-am legat pe cele care se desfăcuseră și i le-am dat. Nu cumva ai salva chiar viața? O, oh, nu, niciun caz. Tot ce am făcut a fost un simplu gest de politețe. S-a arătat extrem de recunoscătoare, mi-a mulțumit cu căldură și a zis ceva despre purtarea mea, care nu e ca a celor mai mulți dintre tinerii de astăzi. Nu mai aduc aminte exact cuvintele. După aceea am salutat-o și am plecat. Nu mă așteptam să o mai revăd vreodată. Numai că viața e plină de întâmplări neprevăzute. Chiar în seara aceea am reîntâlnit-o în casa unor prieteni. M-a recunoscut imediat și a cerut să-i fiu prezentat. Atunci am aflat că o cheamă domnișoara Emily French și că locuiește în Cricklewood. Am stat câteva timp împreună de vorbă. Era am inchipui genul de femeie bătrână care își manifestă simpatii brușce și violentă pentru câte cineva. Așa am pățit-o și eu datorită unui simplu gest pe care l-ar fi putut face oricine. La plecare îmi strâns mâna cu căldură și mă pofti să vin să o văd. Când i-am răspuns că mi-ar face plăcere, bineînțeles multă plăcere, astălui să stabilim o dată precisă. Nu prea aveam chef să mă duc, dar a fost o bădărănie să o refuz, așa că a rămas pe sâmbăta următoare. După plecarea domnișoarei Frenci am aflat de la prietenii mei mai multe amănunte despre ea, și anume că era o femeie bogată, excentrică, trăia singură cu o slujnică și avea numai puțin de opt pisici. Înțeleg," zise domnul Mayhern. Problema situației ei, materiale excepționale, s-a pus, deci, atât de devreme?" Dacă vă închipuiți că m-am interesat," început cu aprindere, dar domnul Mayhern îl potoli cu un gest." Datoria mea e să privesc cazul din punctul de vedere al părții adverse." Un observator obișnuit n-ar fi avut de unde să știe că domnișoara French era o familie bogată." Ducea o viață destul de modestă, aproape sărăcăcioasă." Dacă nu ți-ar fi spus că în realitatea, ai fi socotit fără îndoială care o situație materială proastă, în orice caz, la început. Cine e cel care ți-a spus care avere? Prietenul meu, George Harvey, în casa căruia am întâlnit-o. Ar fi el în stare să-și aducă aminte că ți-a spus? Vă mărturisesc că nu știu. Vedeți, a trecut ceva timp de atunci. Chiar așa, domnule Vol. Știi, acuzarea va căuta să stabilească, în primul rând, o ducei tare prost cu finanțele și e adevărat, nu? Leonard Volseru și tot. Da," a spus aproape în șoaptă. Tocmai avusesem o serie de ghinioane." Chiar așa," repetă domnul Mayhern. Aflându-te, deci, cum ți-am spus, într-o situație financiară proastă, o cunoști pe cucoana asta bogată și o cultiva sidu. Vezi dacă am fi în stare să demonstrăm că habar n-aveai de averea ei și te duceai la ea cu totul dezinteresat?" Chiar așa și este." Te cred, e un lucru pe care nu-l contest, numai că trebuie să-l privezi din punctul de vedere al părții adverse. Foarte multe depinde de memoria domnului Harvey. Ar putea să-și amintească discuția voastră de atunci, ori nu? Ar putea fi convins de a avoca că discuția a avut loc mai târziu? Leonard vol rămase câteva clipe gânditor, apoi spuse cu o voce destul de fermă, dar pălind puțin la față. Nu cred că e calea de apărare cea mai indicată, domnule Maiharn. Mai mulți dintre invitații au auzit remarca și unul sau doi m-au tachinat chiar pentru a fi cucerit o bătrână bogată. Avocatul se strădui să-și ascundă dezamăgirea, făcând un gest cu mâna. Ce ghinion," spus el, dar te felicit pentru francheța de care ai dat dovadă, domnule Vol. Dumneata va trebui să mă îndrumi, judeci lucrurile foarte bine. Cu ideea mea n-am fi ajuns nicăieri, e o practică la care trebuie să renunțăm. Ai făcut deci cunoștință cu domnișoara French, ai vizitat-o apoi și relațiile au progresat." Ne trebuie motive clare care să justifice comportarea dumitale. tale. Ce nevoia avea un bărbat tânăr de 33 de ani, prezentabil, amator de sport, apreciat de prieteni, să-ți pierzi atât de mult timp cu o femeie în vârstă, cu care doar cu greu puteai avea ceva în comun? Leonard vol își desfăcu brațele într-un nervos. N-aș putea să vă spun într-adevăr, n-aș putea. După prima mea vizită a să mai vin, mărturisindu-mi că se simte singură și nefericită. Nu știu cum, dar mi-a fost greu să o refuz. Îmi arăta atât de deschisă afecțiune și simpatie încât mă pune într-o situație penibilă. Vă rog să mă înțelegeți, domnule Mayer. sunt o natură slabă. Mă las dus de curent. Fac parte dintre acei oameni care nu știu să spună nu. Și puteți să mă credeți ori nu după a treia sau a patra vizită pe care i-am făcut-o, mi-am dat seama că bătrânica mi este și mie în mod sincer simpatică. Maica mea a murit când era mic și m-a crescut o mătușă, care a murit și ea când încă nu împlinisem 15 ani. Dacă va spune că ajunsesem să-mi placă cu adevărat, să mi se poartă de grijă și să fiu răsfățat, probabil că o să râdesc de mine. Domnul Meichern însă nu râse. În schimb își scoase iarăși ochelarii și șterse, semn că îl preocupa ceva. Primesc explicația dumitale, domnule Volzi să el în din urmă. Cred că e chiar foarte probabil, din punct de vedere psihologic. În ce măsură însă îl va accepta juriu, asta este altă problemă. Dar continuă să te rog povestirea. Când te-a rugat prima oară domnișoara French să te ocupi de problemele ei financiare? După a treia sau a patra vizită, se pricepea prea puțin la chestiile bănești și era îngrijorată în legătură cu unele dintre investiții. Domnul Meiharn îi aruncă o privire pătrânzătoare. Fii atent, domnule Vol. Slujnica, Janet Mackenzie susține că stăpâna ei se descurca bine în afaceri și își rezolva singură toate treburile, lucru confirmat și de mărturia bancherilor ei. Ce vreți să fac?" spuse Vol stăruitor. Mie așa mi-a spus." Domnul Mayhern îl privi câteva momente întăcere, deși n-ar fi vrut să o mărturisească credința în devinovăția lui Leonard Vol câștiga teren. Știa și el câte ceva despre felul de a fi al femeilor în vârstă. O vedea în gând pe domnișoara French îndrăgostită de tânărul acela frumoșel, căutând în figurată pretexte ca să-l cheme cât mai dezlaia Ce era mai ușor decât să o facă pe neștiutoarea în afaceri și să-l loage să o ajute să o drădescurce? Era o femeie destul de deșteaptă ca să știe că orice bărbat se simte puțin flatat când i se recunoaște superioritatea. Leonard Vols a simțit flatat și, de asemenea, probabil că nu i-a displăcut să arate tânărului că era bogată. Emily French era o femeie care știa ce vrea și era dispusă să se plătească prețul cuvenit pentru ceea ce dorea. Toate aceste gânduri îi trecură repede prin minte domnului Mayer, dar nu lăsă să se întrevadă nimic din ele, ci îi pus o altă întrebare. Și te-ai ocupat de afacere domnișoarei French la cererea ei?" Da." Domnule, vor vorbi avocatul, o să-ți spun acum o întrebare foarte serioasă, și anume una la care e important să-mi răspunzi, spunându-mi adevărul întreg." O duceai prost cu banii." Ți s-au încredințat afacerile unei femei în vârstă, al unei femei care, potrivit propriilor ei afirmații, se pricepea puțin sau chiar deloc în afaceri. Ai încercat vreodată să profiți într-un fel sau altul de banii pe care ei mânuieit? Te-ai angajat pentru folosul dumitale într-o vreo tranzacție care n-ar fi putut adusă la lumină? Fără să-l lase pe celălalt să vorbească, urma. Așteaptă o clipă înainte de a răspunde... Avem două căi de ales, una din ele este de a demonstra cinstea și probitatea dumitale în administrarea bunurilor victimei, subliniând că n-ar fi avut niciun rost să o ucis ca să pui mâna pe banii ei, că puteai să-i obții cu mijloace infinit mai lăsnicioase. Dacă, pe de altă parte, acuzarea avea descoperi în conduita dumitale, să zicem, va dovedi că ai excrocat-o pe bătrână, am putea adopta ca linie de apărare că nu aveai niciun motiv să o ucizi, întrucât ea reprezenta o sursă de venituri avantajoasă pentru dumnata ta. Înțelegi deosebirea, așa că-și cer să te gândești bine înainte de a-mi răspunde. Leonard vol răspunsă însă imediat. Atitudinea mea față de afacerile domnișoarei French a fost absolut cinstită și corectă. Mi-am folosit în modul cel mai bun priceperea în interesul ei, după cum ar putea să-și dea seama oricine va examina hârtiile. Mulțumesc! Ceea ce îmi spui mă liniștește. Te fericit că n-ai încercat să mă minți într-o problemă atât de importantă. Bineînțeles că punctul cel mai tare în favoarea mea, vorbi vol cu un frăcăr, lipsa de motiv. Dacă e adevărat că am cultivat cunoștința acestei femei bătrâne în speranța de a obține bani de la ea, aceasta, presupun, este în esență ceea ce a spus mai înainte. Atunci este neîndoelnic că moartea ei mi-a spulberat orice nădejde. Avocatul îl privi țintă, apoi, parcă fără să-și dea seama ce face, își scoase și șterse iar ochelarii. Și numai după ce și puse puse la loc pe nas, abia atunci vorbi. Oare n-ai aflat, domnule Vol, că domnișoara French a lăsat un testament prin care ai devenit principalul beneficiar? Cum? Deținutul sări în picioare. Consternarea era evidentă și neprefăcută. Ce-ați spus? Mi-a lăsat mie averea. Domnul Maiher cuvință fără grabă. Vol se așeze la loc și-și loc mâini. Vrei să spui că nu știi nimic despre acest testament? Vreau să spun, dar e adevărul adevărat. Habar n-aveam despre așa ceva. Dar ce ai zice dacă ți-aș ajut ce la cunoștință că slujnica, Janet Mackenzie se jură că știei? Că stăpâna ei i-a spus de slușit că te-a consultat în această problemă și că ți-a vorbit de intențiile ei. ce -a zice? Că e o minciună. E o minciună. Nu cred că e prea mult spus. A fost un adevărat câine de pază pentru stăpâna sa și nu mă putea suferi. Era geloasă și bănuitoare." Mă gândesc că domnișoara frenci o fi împărtășit intențiile ei, iar Janet fie că a înțeles greșit ce a spus, fie că era convinsă în sine ei că am convins-o pe bătrână să-mi lase averea, aș îndrăzni să spun că a ajuns chiar să se convingă singură că domnișoara frenci a spus-o. Nu crezi că te destestă destul ca să spună în mod voit o minciună? Leonard vol îl privi șocat și surprins. O, oh, nu! Ce motiv ar fi avut?" Nu știu, vorbi domnul Mayhern preocupat." Dar e foarte pornită împotriva dumii tale. Tânărul gemună norocit. Încep să înțeleg, el. E îngrozitor. Am împrobodit-o va să zică și am convins-o să facă un testament în favoarea mea. Pe urmă m-am dus noaptea acolo, nu era nimeni altcineva în casă. Au găsit-o moartă a doua zi. O, oh, e îngrozitor. Numai că te înșel când crezi că nu era nimeni în casă, vorbi domnul Mayhern. După cum îți amintești, Janet avea liber în seara aceea. A plecat de acasă cam pe la nouă și jumătate și s-a întors să-și a tiparul unei mânești de bluză pe care îl făgăduise unei prietene. A intrat pe ușa din dos, a urcat și a luat tiparul, apoi a plecat. A auzit voci în salon, cu toate că n-a putut înțelege ce vorbeau, ar putea să jure că una din voci era vocea domnișoarei French, iar cealaltă o voce de bărbat. La nouă și jumătate începule un arvol, la nouă și jumătate, și deodată sărim picioare. Dar asta înseamnă că sunt salvat, sunt salvat. Ce vrei să spui că e salvat? exclamă domnul Maihern, uimit. La nouă și jumătate eram acasă. Soția mea poate să o dovedească. Am plecat de la domnișoara French pe la nouă și cinci. Am ajuns acasă la nouă și douăzeci. Soția mea m-a aștepta, o, slavă Domnului, slavă Domnului și binecuvântat fieti parul Jeanettei McKenzie. Ba de bucurie nici nu observă că expresia gravă de pe fața avocatului nu se schimbase. Următoarele lui cuvinte îl aduseră pe pământ ca o izbitură. Atunci cine, după părerea dumii tale, cine a asasinat-o pe domnișoara Frenci? Păi un hoț firește, cum s-a grezut la început. Fereastra a fost forțată, cred că vă amintiți. Domnișoara Frenci a fost ucisă cu o lovitură puternică de rangă și ranga a fost găsită pe mai lângă cadavru. Lipseau câteva lucruri. Dacă n-ar fi fost bănuirile proste și antipatia geanatei față de mine, poliția n-ar fi părăsit niciodată pista cea bună. Nu e chiar așa, domnule Vol, spuse avocatul. Lucrurile care lipseau erau mai curând niște fleacuri fără valoare, luate să inducă în eroare, iar urmele de pe fereastră nu erau deloc concludente. De altfel, gândește-te și dumneata, spui că nu te mai aflai în casă la nouă și jumătate. Cine era în cazul acesta omul pe care l-a auzit Janet discutând cu domnișoara French în salon? Nu văd în stare să poarte o discuție amicală cu un hoț. Nu, să declară de acord vol, nu. Acum privirea era din nou nedumerită și descurajată. Și totuși adăugă deodată în suflet țindu asta mă disculpă, am un alibi.” Trebuie să vă duce să o vedeți pe Român, pe soția mea, imediat. Firește, consimții avocatul, aș văzut-o până acum pe doamna Vol, dacă n-ar fi lipsit din oraș atunci când ai fost arestat. Am telegrafiat imediat în Scoția și se pare că se întoarce de seara. Cum plec de aici, mă duc să-i fac o vizită. Vol în cuvință, cu o expresie de mulțumire, pe chip. Dar, Roman o să vă confirme, am într-adevăr un oroc grozav. Scuză-mă, domnule Vol că te întreb, dar o iubești mult pe soția dumitale? Bineînțeles. Și ea, Roman mă adoră. Ar face orice pentru mine. Tânărul vorbea cu un dar avocatul își avea îndoielile lui. Mărturia unei soții iubitoare oare va găsi crezare? Te-a mai văzut cineva întorcându-te acasă la 9 și Slujnica, de pildă? Nu avem slujnică. n a întâlnit pe nimeni pe stradă în timp ce te întorceai acasă? Niciun cunoscut a mers o parte a drumului cu autobuzul. Șoferul s-ar putea să-și amintească. Domnul Mayhelm clătină din cap cu îndoială. Deci nu există nimeni care să confirme mărturia soției dumitale. Nu, dar nu-i neapărat necesar, nu-i așa? Nu chiar, nu chiar, spuse domnul Mayhelm pripit. Și acum e o singură chestiune. Știa domnișoara French că ești căsătorit? O, oh, desigur. Și totuși n-ai luat-o pe soția dumitale la domnișoara French. De ce? Pentru prima dată, răspunsul lui Leonard, Vol, sună șovăitor și nesigur. Știu și eu, ce-i zice dacă ți-a spune că, potrivit spuselor Jeanette McKenzie, să până ei te credea celibatar și se gândea să se mărite cu dumneata cât mai curând. Vol Buni în râs. E o prostie. Între noi era o diferență de 40 de ani. s a mai văzut, zise avocatul cu glas sec. Faptele însă rămân. Soția dimitare n-a întâlnit-o niciodată pe domnișoara French? Nu. Glasul ei suna din nou plin de constrângere. Dacă îmi dai voie să spun, vorbia avocatul, nu prea înțeleg atitudinea dumitală în această situație. Volse să roșii și-o voi iau clipă apoi început să vorbească. Vă voi spune adevărul. Eram, după cum știți, complet lefter. Speram ca domnișoara French o să-mi împrumute niște bani. Ținea la mine, e drept, dar noi o interesau cât își de puțin dificultăți la unei perechi tinere. De la început mi-am dat seama că ne socoteau, oarecum despărțiți, credea că locuim separat. Domnule Maihen, aveam nevoie de bani, de dragul soției mele. N-am contrazis-o pe domnișoara French și am lăsat-o să creadă ce vroia. Vorbea despre mine ca despre un fiu adoptiv. N-a fost vorba niciodată de căsătorie, cred că este probabil imaginația Janetei. Și asta-i tot? Da, asta-i tot. Să fi fost oare umbra unei șovăieli în cuvintele lui, cel puțin așa i se păru avocatului. Se ridică în picioare și întinse mâna. La revedere, domnule Vol. Văzând fața răvășită a tânărului de ținut, spuse aruncându-i o privire neobișnuită. Rămân în credința că ești nevinovat în ciuda atător fapte care sunt potrivnice. Sper să o pot dovedi și să-ți obțină achitarea. Vol zâmbi către avocat și zise dintr-o dată bine dispus. O să vedeți că alibiul este bun. Și din nou nu observă că celălalt nu răspunsă nimic. Întregul caz depinde al dracului de mult de mărturia a janetei Mackenzie. Rosti domnul Mayhern. — Și ea te urește, este un lucru foarte clar. — Dar n-are de ce să mă urească, protestă tânărul. Avocatul clatină din cap în timp ce eșa. Ei, și acum la doamna Vol, își spuse în gând. Se simțea destul de tulburat de felul cum evoluau lucrurile. Familia Vol își avea locuința lângă pe din Don Green, într-o căsuță mică și sărăcăcioasă. Într-acolo se îndreptă, în acea zi, domnul Maihern. După ce apăsă pe butonul soneriei, ușa-i deschisă de o matahală de femeie lampă, în mod evident o servitoare. Doamna s a întors, acum ceas, dar nu știu dacă vă primește. Du-te cartea mea de vizită. Rostei liniștit, domnul Maihern. Sunt sigur că mă va primi. Femeia se uită la el cu doială, își terse mâna de șor și locarta cartea de vizită, apoi închise ușa în nas, lăsându-l pe trepte afară. După câteva minute însă se întoarce având acum o atitudine puțin tăl schimbată. Vă rog să intrați. Îl condus într-un salon mititel. Domnul Maihărn, care examina un tablou de pe perete, se pomeni deodată față față cu o femeie înaltă, cu chipul palid, care intrase atât de liniștit încât nici nu auzise. Domnul Maihărn, sunteți avocatul soțului meu, nu-i așa? Ați fost la el, vreți să luați loc? Înainte de a o fi auzit vorbind, nu-și dăduse seama că nu era englezoică. Acum însă, privind-o mai îndeaproape, ai văzut poveții înalți, părul negru băstrui și felul de a-și mișca unor mâinile care erau cu totul străine. O femeie ciudată extrem de calmă, atât de calmă încât te făcea să te simți înjenit. Chiar de la început, domnul Mayhorn fusese conștient că se găsea în fața a ceva ce nu înțelegea. Dragă domnule Vol, începu el, nu trebuie să-ți pierzi firea. Se opri." Să vedea atât de limpede că roman nu are nici cea mai mică intenție de a-și pierde fira. Era absolut calmă și netulburată. Vreți să fiți amabil și să-mi spuneți care e situația? Trebuie să știu totul. Să nu vă fie teamă că o să mă sperii. Vreau să știu oricât ar fi de grav. Șovei o... o clipă, apoi repetă încet cu o ciudată tărie pe care avocatul nu-l Vreau să știu adevărul oricât ar fi de grav. Domnul Maihan îi relată discuția sa cu Leonard Vol. Tânăra femeie ascultă cu minte mintea, aprobând din când în când cu capul. Înțeleg, spuse apoi când avocatul sfârșit de vorbit, îmi cere să spun că a venit acasă în seara aceea la 9 și 20 și n-a venit la 9 și 20, zise repede domnul Maihan. Nu asta e problema. Vorbi cu glas rece femeia. Vor duce spusele mele la achitarea lui, voi fi oare crezută? Domnul Meyer rămase surprins. Într-o clipă ea a ajunsă în însuși miezul problemei. Asta e ce vreau să știu, urmă doamna Vol. Va fi de ajuns? Mai există cineva care să-mi sprijină mărturia?" Era în comportarea ei o insistență stăpânită care îl făcea să se simtă vaxtingherit. Până acum nimeni," răspunse el fără tragere de inimă. Înțeleg," spuse Roman Vol. Câteva clipe nu scoase o vorbă. Un zâmbet vag îi flutura pe buze. Avocatul se simțea din ce în ce mai tulburat. „Doamne Vol, începu el, știu ce trebuie să simți.” „Oare?” întrebă femeia. „Nu cred că puteți. În aceste împrejurări, în aceste împrejurări am de gând să procedez după cum voi crede de cuvință.” Domnul Meihr se uită la ea consternat. „Dar dragă doamnă, Vol, asta întrece puterile dumitale. Și cum ești atât de devotată soțului? Poftim.” prima din glasul ei îl făcuse tresare, nu putut decât să repete șovăind. Și după cum ești devotată soțului, roman vă dădu în ce din cap și acela zâmbă straniu îi jucă pe buze. V-a spus el că ești sunt devotată? îl întrebă domnul. A, da, am închipui că v a spus-o. Cât de proști, sunt bărbații, cât de proști! Deodată sărim picioare, toată tensiunea internă pe care avocatul o simțise în atmosferă se concentrează acum în ea. Îl credeți-mă, îl uresc, îl urăsc, îl uresc. Aș vrea să-l văd atârnând spânzurat de grumaz până când o să-și dea duhul." Avocatul dădu înapoi din fața femeii și a pasiunii mognită din ochii ei, dar ea făcut un pas înainte și urmă cu violență. Poate că am să-l și văd." Dar ce zice dacă v-aș mărturisi că noaptea aceea n-a venit acasă la nouă și douăzeci, ci la zece și douăzeci? Se jură, ziceați, că n-a știut nimic despre banii pe care avea să-i muștănească? Dar dacă v-aș spune că știa despre testament, conta pe banii aceia și a ucis-o ca să pună mâna pe ei? Dacă v-aș spune că mi-a mărturisit noaptea aceea că a ucis-o, că avea sânge pe haine, ce s-ar fi întâmplat? Dacă spune la proces toate lucrurile astea? Ochii ei păreau să-l provoace, cu o sforțare avocatul își înfrână consternarea crescândă și încercă să-i vorbească pe un ton rezonabil. Nu poți fi chemată în justiție ca să depui mărturie împotriva soțului dumitale. Apoi, izbutind să pare la fel de calm și de gaja ca întotdeauna, domnul Maier continuă. Aș vrea să-mi spui un lucru, de ce ești atât de pornită împotriva lui Leonard Vold? Femeia clătină din cap, zâmbind domnul. Da, cred că ați vrea să aflați. Dar nu o să vă spun. E taina mea." Domnul Mayer slobozi obișnuitea ei ușoară tuse și se ridică. Nu cred că mai are vreun rost să plungim această întrevedere." Remarcă el. O să strimi vorbă după ce voi lua din nou legătura cu clientul meu." Femeia se apropie de el privindu-și cu ochii frumoși întunecați. Spuneți-mi vorbia, când ați venit aici erați convins în mod sincer că e nevinovat?" Firește," răspunse domnul Maihern. Roman vol izbucnii în vrâs, serman naiv, și continui să cred, încheie avocatul, bună seara, doamnă, și părăsi camera lung cu sine imaginea chipului ei surprins. O să fie o afacere al dracului de grea, își spuse domnul Mayhern, mergând alungul lungul străzii. Nemai pomenită toată treaba asta, și ce femeie ciudată, într-adevăr foarte periculoasă, ce diavol de femeie care bagă cuțitul în tine! Ce era de făcut? Vietul băiat îi fugea pământul de sub picioare. Ce să-i faci? Se poate chiar să fie omorât. Nu, își zise domnul Maher în sine lui. Nu, sunt aproape prea multe dovezi împotriva lui. Nu cred pe femeia asta a și toată povestea, doar nu să spună niciodată la proces așa ceva. Iar ar fi plăcut însă să se simtă mai sigur asupra acestui punct. Desfășurarea închetei a fost curtă și dramatică. Principalii martori ai acuzării erau Janet McKenzie, slujnica bătrânei asasinate și Roman Haiger. Domnul Mayharm ședea pe banca apărării și asculta mărturia acuzatoare a acestuia din urmă. Era în linii mari povestea pe care o spusese la întrevederea lor. Deținutul care își rezerva apărarea urma să apară doar în fața curții cu juri. Domnul Maihern era la capătul răbdării. Faptele care îl încriminau pe Leonard Vol păreau extrem de grave, până și celebrul avocat care fusese angajat să blădeze în apărarea lui păstra prea puțină speranță. Dacă am izbutit să zdruncinăm mărturia în nevestis, i-am putea obține ceva, zise el cu îndoială, dar va fi afurisit de greu. Domnul Meichern își concentrease toate eforturile într-o singură direcție, admițind că Leonard Vol spusese adevărul și că părăsise casa domnișoarei French la ora nouă cine era bărbatul pe care l-auzise Janet vorbind cu stăpâna ei la nouă și jumătate. Singura lază de lumină o reprezenta găsirea unui nepot ca Anderbedeu care obținuse pe vremuri sume de bani prin lingușel și amenințări. Janet McKenzie, după cum aflase domnul Mayhorn, ținuse întotdeauna la băiat și îi susținuse mereu pretențiile pe lângă stăpână sa. Și era foarte posibil ca tocmai acest nepot să fi intrat în casă după plecarea lui Leonard Voll, mai cu seama că nu era de găsit în niciunul din locurile pe care le frecventa. Toate celelalte cercetări făcute de avocat nu duseseră la niciun rezultat pozitiv. Nimeni nu-l văzuse pe Leonard Voll întorcându-se acasă ori părăsind locuința domnișoarei French. De asemenea, nimeni nu văzuse vreun alt bărbat intrând sau ieșind din casa de la Cricklewood. Toate investigațiile fusese răzadarnice. Și iată că, în ajunul procesului, domnul Mayhern primi o scrisoare care avea să îndrepte gândurile într-o direcție cu totul nouă. Scrisoarea sosi după ora șase. Un scris de om cult, pe o hârtie ordinară, într-un plic murdar, cu timbră lipită strâmb. Domnul Mayhern citit de două ori înainte de a izbuti să-i sânsul. sensul. Stimate domnule, am aflat că ești avocatul angajat în procesul tânărului aluia. Dacă te interesează să descoperi minciunile pe care ți le-a turnat faia străină prefăcută, fost drum disară până în șound Regent Stephanie, la numărul 16. Nu te costă decât 200 sutare. Întreabă de Madame Moxon. Avocatul citea și recitea strania scrisorică. Fire... Firește, putea fi o farsă, dar cu cât se gândea mai mult, cu atât se încredința mai tare că era ceva adevărat în ea și că minja o speranță pentru acuzat. Mărturia depusă de Roman era zdrobitoare și linia pe care se gândea să o urmeze și anume că depoziția unei femei dovedite că duce o viață imorală nu trebuie crezută. Era, în cazul cel mai bun, destul de firavă. Domnul Maiher se hotără, era datoria lui să-și salveze clientul cu orice preț, trebuia să se ducă la Shaw's Regent. Ea a trebuit ceva timp până să găsească locul, o clădire derăpănată pe o stradă pestinențială, dar până la urmă a găsit-o și, întrebând unde stă doamna Moxon, a fost îndrumat spre o cameră de la etajul 3. Acolo bătu la ușă și, cum nu a primit răspuns, bătu din nou... De data aceasta auzi din dinăuntru un zgomot târșit, ușa fu crăpată cu grijă cam de un deget și prin spațiul gol îl scrută o siluetă adusă de spate. Deodată femeia, că era o femeie, chicoti scurt și deschisă larg ușa. Aha, ai venit, drăguță!" vorbia cu o voce șuierătoare. Zic că n-ai mai adus pe nimeni, nu-i așa? Că doar nu o să-mi joci mie vreun renghi." E, atunci e bine, poftește-năuntru, poftește nauntru, poftește Șovei puțin avocatul păși peste prag într-o odeiță mizeră în care pâlpâia lumina chioara unui bec de gaz aerian. Într-un col se zărea un padră vășit, Mai era apoi o masă încărcată cu tot felul de boarfe și două scaune șubrede. Și acum putu să o vadă pentru prima dată domnul Mayhern pe stăpâna acestei locuințe mizerabile. Era o femeie de vârstă mijlocie, cocârjată cu niște lațe cărunte căzându-i pe ochi. Iar în jurul capului avea înfășurată strâns o bazmea care acopera mare parte chipul. Rămase cu ochii ațințiți asupra proaspătului sosit, care o cerceta cu privirea și slobozia răși același chicotii ciudat. Te minunez de ce mi-ascun frumusețea? He, he, he! Se teamă că te duc în inspitai, dar trebuie să vezi, trebuie. Femeia zmul se bazma, fără voi avocatul să dădu un pas înapoi în fața plăgii stacojicei să-i pe față. Trăgându-și bazmaul la loc vorbi. Zi, nu vrei să mă mai sărus, drăguță? He, nici nu mă miră. Și când te gândești ce fată frumoasă eram, nu-i chiar atât de mult de atunci. Vitriol, domnule, vitriol, asta mi-au făcut. A, dau să le-o eu." Și izbucni într-un șuvoi de blesteme, pe care domnul Maihern încercă în zadar să-l stăvilească. Până la urmă, femeia se opri și numai mâinile și le încleștea și descleștea într-una, parcă ne în ce face. Ajunge, spus avocatul cu asprime. Am venit aici cu nădejda că îmi vei da unele informații în favoarea clientului meu, Leonard Vol, E adevărat? Femeia îl privi cu coada ochiului plină de șiretenie. Și banii, dom'le? era ea. Două sutare, nu uita. E datoria dumitale să depui mărturie și poți să primești o citație care să te silească să o faci. Așa nu merge, drăguță. Sunt o femeie bătrână care nu știe nimic. Dar dacă îmi dai 200 de lire, poate că o să-mi aduc aminte de ceva lucruri, pricepi. Ce fel de lucruri? ce zice de o scrisoare? O scrisoare de la ea. N-ar importanță cum am pus mâna pe scrisoare, e treaba mea. Să știi că e grozavă scrisoarea. Dar să văd întâi cele 200 sutare. Domnul Maiher nu a privit cu răceală și spuse hotărât. O să-ți dau 10 lire, niciun ban mai mult. Și numai dacă scrisoarea e ceea ce zici că e. Zece lire?" țipă femeia cu același gras șuierat. Douăzeci," răspuse domnul Maihar și să știi că e ultimul cuvânt. Zicând acesta se ridică să plece, apoi cu ochii la femeie scoase portofelul și numără douăzeci și de lire. Poți să vezi," vorbi el, e tot ce am la mine, așa că hotărăște-te, îi iei sau nu." Știa însă că vederea banilor o copleșise. Începu să blesteme cu vocea ieșerătoare, dar până la urmă se dedu să a plecă peste pași și scoase ceva de sub salteaua zdrențuită. Iată-le, mărâia, aia din vârstă de trebuință. Era un teanc de scrisori pe care femeia îl aruncă. Domnul Mayer, după ce îl dezlegă, se apucă să le cerceteze în felul lui detașat și metodic. Femeia, peundindu-i năsățioasă mișcările, nu-și putea da seama de nimic, deși îi cerceta chipul impasibil. Le de la început până la sfârșit, scrisoare cu scrisoare... Pe urmă o, o din nou pe cea de deasupra teancului și o mai citit o Apoi legă cu grijă la loc întregul teanc. Erau scrisori de dragoste scrise de roman și bărbatul căruia erau adresate nu era Leonard Vol, dar scrisoarea de deasupra fusese trimisă în ziua restării soțului ei. Ți-am spus adevărul unei așa drăguță? Crăi femeia cu glas plângăreț. O să vină de Hacker, fe scrisoarea asta. Domnul Maihern vrât-o teacul în buzunar, apoi întrebă, Cum ai pus mâna pe scrisori?" Ei, sunt multe de spus." Vorbia uitându-se, Chiorâș, dar mai știu și altele. Am auzit ce a spus târfaia la anchetă, Zic să te interesezi unde a fost la 10 și 20 când zice că era acasă." Întreabă la cinematograful de pe strada aleului." Cred că or să-și amintească de o individă ca ea." Luau ar dracu." Cine-i bărbatul?" întrebă domnul Maihern. În scrisoare nu e pomenit decât numele mic." Încleștându-și și, și desclăștându-și într-una mâinile, femeia vorbi cu voce din ce în ce mai răgușită. E omul care mi-a făcut rana asta și-și duse o mână la față. Acum mulți ani. A pus ea ochii pe el și mi l-a luat. Nu era decât o fâță pe atunci. Și când m-am dus după el și am încercat să-l fac să se întoarcă la mine, mi-a aruncat blestematul cu vitriol în față. Și ea râdea. O aud și acum după atâția ani cum râdea. Dar am urmărit-o, asta am făcut, am spionat-o. Și acum pot să-i o coc. O să se perperească, nu-i așa, domnul avocat? O, ce să se mai perperească!" S-ar putea să fie condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă," spuse domnul Mayher liniștit. O, las dup, asta și vreau. Acu pleci, unde-mi sunt banii, unde-s șorii? Fără o vorbă, domnul Mayher puse pe masă bagnotele, apoi, trăgând cu puterea aer, împiept în se întoarse și ieși din mizerabila odaie. Aruncând o ultimă privire înapoi, o văzu pe bătrâna plecată peste bani, îngânând ceva cu voce stinsă. Domnul Maiher nu-și pierdu vremea. Găsi destul de ușor cinematograful din strădaleului și arătându-i proprietarului o fotografie a romeinei, acesta o recunoscui imediat, potrivit spuselor lui în seara a venit la cinema cu un bărbat la puțină vreme după ora zece. Nu-și amintește prea exact cum arăta însoțitorul ei, dar o ținea bine minte pe respectiva doamnă, căci își exprimase părerea despre filmul care rula. Stătuse până la sfârșitul filmului, cam încă o oră. Domnul Maihern era mulțumit. Mărturia Romeinei nu era decât o înlănțuire de minciuni de la început până la sfârșit. Născocise totul dintr-o ură pătimașă. Avocatul se întreba dacă o să afle vreodată ce se ascunde în spatele acestei uri. Oare ce-i făcuse Leonard Vol soției sale? Omul păruse de-a dreptul unit când avocatul îi relatase atitudinea ei. afirmase se cu toată vigoarea că lucrul i se părea de necrezut. Și totuși domnul Mayhorn avea impresia că, după primele clipe de uluială, protestele lui nu sunau prea sincer. Leonard vol știa. Acum avocatul era convins de asta. Știa, dar nu avea de gând să destăinuiască ce știe. Taina celor doi rămânea taina lor. Domnul Mayhorn se întreba dacă o să afle vreodată care era această taina. Avocatul se uită la ceas. Era târziu, dar mai avea destul timp. Chema un taxi și dă două adresă. Sir Charles trebuie să afle și el imediat, murmură domnul Mayhorn pentru sine în timp ce urca în taxi. Procesul lui Leonard Voll, acuzat de asasinarea Emiliei French, stârni un larg interes. În primul rând, acuzatul era tânăr și frumușel, apoi era învinuit de o crimă extrem de odioasă și mai intervenea și curiozitatea provocată de principalul martor al acuzării, Roman Helger. Fotografiile îi apăruseră în numeroase ziare și ca fel de fel de povești răscocite în legătură cu obârșia și viața ei. Dezbaterile începură destul de calm. Se produseră mai întâi diferite probe materiale, apoi fu chemată Janet Mackenzie, Repetăm linii mari același lucru care a anchetă. la câteva întrebări ale apărării de două dată sau de două ori răspunsuri contradictorii față de ce spusese înainte în legătură cu relațiile de afaceri dintre vol și domnișoara French. Apărarea stăruia asupra faptului că, deși slujnică auzise în seara aceea o voce de bărbat în salon, nu se putea dovedi că era vorba de vol și susținut că o mare parte a mărturiei ei se datora unor simțăminte ca gelozia sau antipatia față de acuzat. Apoi fu chemat martorul următor. Numele dumitale este Roman Helger. Da, ești cetățean austriacă, da. În ultimii trei ani ai trăit cu acuzatul dândută drept soția lui. O clipă doar, ochii romenei îi căutară pe omului din boxa acuzaților. Expresia ei avea ceva straniu, insondabil. Da. Întrebările urmau. Vorbă cu vorbă, faptele acuzatoare erau scoase la iveală. În acea seară, acuzatul luase cu el orangă, să se întorsese acasă pe la zece și douăzeci și mărturisise că o omoruse pe bătrână. Manșetele erau pătate de sânge și le arsese singur în soba din bucătărie, o se să păstreze tăcerea prin tot felul de amenințări. Cu cât înaintea procesul, cu atât atitudinea jurului, care fusese la început oarecum favorabilă a acuzatului, se întorcea categoric împotriva lui. Chiar și el ședea cu capul plecat și cu o înfățișare deprimată, ca și cum ar fi știut că e condamnat. S-a putut chiar observa că însuși avocatul romenei încerca să-i domonească în Era clar că ar fi preferat ca martora să fie mai nepărtinitoare. În fine, se ridica avocatul acuzării, formidabil și impozant. Începu prin a arăta că spusele ei nu erau decât o născocire răuvoitoare de la început până la sfârșit, că ea nici nu fusese acasă la ora aceea că avea legături amoroase cu un alt bărbat și că urmărise cu bunăștiință să-l trimită pe vol la moarte pentru o crimă pe care acesta nu o săvârșise. Toate aceste afirmații roman le tegădui cu o superbă nepăsare. Și atunci a avut loc deznodământul neprevăzut. Avocatul prezentă curții scrisoarea. Fu cu tare într-o liniște de plină. Max iubitule, soarta ni a dat pe mână, a fost arestat pentru crimă, da, da, da, pentru a fi asasinat o bătrână. Leonard, care n-ar atinge o muscă. În fine o să mă răzbun, bietul puișor. O să spun că în seara aceea a venit plin de sânge și că mi-a mărturisit tot. O să fac să fie spânzurat, Max. Și când o să-l spânzure, o să știe și o să înțeleagă că Roman l-a trimis la moarte. Și atunci fericirea, iubitule. În sfârșit, fericirea. Erau de față și experți care ar fi fost gata să jure că scrisoarea era scrisă de romen, dar n-a fost nevoie de ei. Confruntată cu scrisoarea, Roman se prăbuși complet și mărturisi tot. Leonard Vol se întoarsa acasă, la ora la care declarase el și 9.20. Născocise toată povestea ca să-l distrugă. Odată cu demascarea romenei, nici parchetul nu a mai menținut acuzarea. Sir Charles chemă pe câțiva dintre martorii săi, apoi însuși acuzatul veni la bară și-și făcut depoziția simplu bărbătește, fără să se lase tulburat de întrebări. Acuzarea încercă să recâștige teren, dar fără succes. Concluziile judecătorului n-au fost întru totul favorabile a acuzatului, dar se produse o reacție a juraților și nu a trebuit decât puțină vreme ca să dea verdictul. Nu este vinovat. Leonard Voll era liber. Micuțul domn Maiher se grăbi să se scoale. Trebuia să-și felicite clientul. Se pomeni că șterge ochelarii și deodată se opri. Chiar cu o seară înainte, soția lui spuse că-și făcuse un tic din asta. Ciudat lucru ticurile. Oamenii nu știu niciodată că le au. A fost un caz interesant, foarte interesant. Și femeia asta, Roman Helger... Da, pentru el cazul a fost dominat de personalitatea stranie a acestei femei. Acolo, acasă la ea, în peddingdon îi apăruse ca o femeie palidă, liniștită, dar la proces se desprinsese pe fondul acela sever, strălucind ca o floare de la tropice. Dacă închidea puțin ochii, putea să o vadă iarăși, înaltă și impetuasă, cu silueta ei frumoasă, înclinată puțin înainte, încleștându-și și, și desclăștându-și mâna zdreaptă, într-un gest inconștient. Ciudat lucru ticurile, gestul acela al încleștării și desclăștării mâinii era un tic, își zise avocatul. Parcă mai văzuse nu demult pe cineva făcând același gest. Oare pe cine? Nu demult. Și deodată răsufla adânc, își aduse aminte. Femeia din Shows Regents. Simțea că tot capul îi se învârtește. Era cu neputință, cu neputință. Și totuși, Roman Helger era o actriță. Procurorul l ajunse din urmă și l bătu pe umăr. L-ai fericitat pe omul nostru? A avut un noroc, chior, nu crezi? Hai să mergem până la el. Dar micuțul avocat îi dădu mâna la o parte. Nu dorea decât un lucru, să o vadă încă o dată pe Roman Helger de aproape. Mai trecut încă o vreme până să o vadă și locul întâlnirilor nu are importanță. Așadar, v-ați dat seama, spuse ea, după ce avocatul îi povesti la ce concluzie ajunsese. Fața? O, a fost destul de ușor și lumina gazului aerian era prea slabă ca să distingeți machiajul. Dar de ce? De ce? De ce am procedat, cum am crezut eu, de cuvință? Femeia zâmbi ușor, amintindu-și clipa când rostise ultima dată aceste cuvinte. O comedie atât de bine jucată. Trebuia să-l salvez cu orice preț. Mărturia unei soții de votate nu făcea două parale. Mi-ați spus o chiar dumneavoastră. Dar mă pricep puțin la psihologia mulțimilor. Și las ca mărturia să-mi fie zmulsă, cu forța ca o recunoaștere, acuzându-mă în ochii justiției și atunci se produce imediat o reacție în favoarea acuzatului. Și teancul de scrisori? Una singură, cea mai importantă ar fi putut să pară un fel de, cum se spune, în scenare. Înseamnă că omul acela, Max, n-a existat niciodată. Și totuși, cred, spuse micuțul dom Maihern, adoptând un ton jignit, că l-am fi putut scăpa prin procedee... Uh, normale. Nu puteam îndrăzni să risc. Dumneavoastră, da, erați convins de nevinovăția lui. Ți-ai dat seama de asta? Înțeleg, se învoie micuțul dom Maihern. Stimate domnule Maihern, vorbi roman, nu înțelegeți nimic. Eu știam că era vinovat. Ați ascultat Martorul acuzării de Agata Cristi, în românește de Maria Vonghizas, din colecția Antologia Enigmei. A citit Florina Drăgan, noiembrie 2000.